с местными жителями, а в это время кто-нибудь из воинской части производит допрос селянина, и его публично бьют плеткой по лицу. Вот почему такое настроение у селян, вот почему они поддерживают бандитизм. Далее Музолин, взветующий реввиск ради 12-й армии, писал, что Само ім'я Марусі стало пугалом для всього края. І немає нічого дивного в тому, що безсистемні наскоки червоних частин не можуть нічого зробити сетей, зарвавшися бабою. «Маруся – дуже грамотний і кмітливий ворог», – писав уже стриманіше Мозолін. «За освітою вона вчителька, банда має яскраво виражене політичне – Петлюрівське спрямування. Маруся дуже обережна, приймає в загін тільки тих людей, у яких упевнена. Оточила себе трьома відданими бандитами, через яких дає розпорядження іншим членам шайки, поділеним на окремі дрібніші загони. Серед сільських жителів і не тільки має мережу інформаторів. Дізнавшись про наближення військових частин, банда Марусі розпорошується по лісах, ярах, хуторах, немов випаровується, а через декілька днів з'являється в іншому місці, причому це може бути далеко за межами повіту. Тому подальші спроби впіймати отаманшу, підсумовував мозолін, будуть мало перспективними без внідріння в її ближайше окруження нашого агента-освідомітеля. Поки не буде успішних розробок у цьому напрямку, він, Мозолін, вважає присутність осназу в Радомирському повіті недоцільною. Від'їжджаючи з Радомишля, Мозолін це саме сказав і голові Ревкому Науменкові. Більше того, він сказав, що вони тут «Місцеві орли, здатні ловити лише мух, на що товариш Наум, так його називали свої, закинувши назад голову, зареготав на всі кутні. Коли він випростав голову, мозоліна перед ним уже не було. І Наум крикнув йому навздогін. Та я цієї ж ночі поставлю їй чорного хреста і під ту хвилю товариш Наум у високих хромових чоботях весь у чорній лискучій шкірі, похрещений ремінцями й портупеями, справді скидався на чорного князя ночі. А сміявся він так через те, що обвів кругом пальця цього задавакуватого осназівця, не сказавши йому, що Маруся уже в їхніх руках. Навіщо ділити славу з Мозоліним, якщо Наум може зробити все сам? Він віддавався справі більше за всіх приїжджих вискочок, котрі зневажливо називали цей край «ведмежим закутнем через його бездоріжжя, ліси і болота. Усі вони говорили майже одне й те саме. Хахла можна задавіть тільки терором. За одного бандіта – «Жгі все село». Наум не розумів такої жорстокості. Він був усією душею за совласть, але не розумів, чому ті, хто бореться за владу робітників та селян, повинні палити села і розстрілювати невинних чи несвідомих людей. З людьми треба працювати. Він Наум навіть ночував у службовому кабінеті забувши, коли востаннє спав на подушці. Підкладав під голову товсту підшивку старих газет. Радомислянін, яка лишилася тут ще від земства, і так перебивався, не нарікаючи ні на які незгоди. Ведмежі закутні та бездоріжжя. На газетах йому спалося краще, ніж на подушці, бо перед сном Наум завжди виривав із підшивки одну пожовклу сторінку і перечитував її від початку до кінця, ловлячи себе на думці, що давні газети часом цікавіші за теперішні. А головне у них можна знайти чимало підказок на нинішній день. Приміром, і в 1913 році писали, що Радоможський повіт полан медвежіх окраїн, поэтому отличается від других уездов своїм бездорожьим. Люди тут відрізані від усього світу, писала газета, і існують з натурального господарства. Ведмежі закутки оживають лише взимку, коли прокладаються санні дороги поэтому люди здесь, как манны с небес, ждут сніга. На цьому місці Наум замислювався над дивною штукою. Бач як, коли природа відмирала, у ведмежих закутках навпаки прокидалося життя. Щось тут було ненормальне. Та разом із тим Наум думав, що і він ось тепер виглядає снігу бо тоді легше буде ловити бандитів. Чимало ворохобників морози розженуть по хатах, а ті, що зостануться в лісах, ніде не пройдуть снігами безслідно. У повітовій газетній хроніці його дуже зацікавив випадок, який стався у березні 1914 року в селі Заміри. Там у селянина Івана Процента, рідкісне прізвище, як для везмежих закутків, подумав наум, украли коня вартістю 150 рублів, розслідував цю крадіжку такий собі пристав Свиценко. Але видно без особливого успіху, бо аж із Києва привезли собаку іщейку, которая своїми поисками взбаламутила застоявшуюся тину сельской жизни. Пес пешел на упростеть с городами и через версту вышел к дому подсудного кацапа Артема Баранова и при толпе в 200 человек набросился на него. Спершу Наума здивувало те, що газета «Радомислянін», яка виходила російською мовою, назвала Артема Баранова «Кацапом». Зрозуміло, що так його називали селяни. Якщо злодій прибився в їхній ведмежий закуток з Московщини. Але ж газета могла б висловитися культурніше. Потім Наум подумав, що такий розумний собачка – не зашкодив би і йому